Folkestia, tammikuun viimeisenä päivänä. Toisitsi viimeisenä. Ei, mutta tämä tulee huomenna ulos. Mm. Niin, äänessä on Kenkku ja Forge. Moi. Tota, äh, Forreajalle pari jakson on kuulunut. Viimeksi yksin täällä mä, olin mä pistin tänne näitä digiexpo niitä haastattelupätki. Onko sä kuunnellut, mutta sitä jaksoa vielä, et Ei, mä olen ihan unohtanut no. ihan täysin. Joo, niin se, sen mä tein. Viimeksi yksin hyvisin täällä. Ja tota, sitä jaksoa ei ole tuohon Aitun esiin tullut vielä ollenkaan, kuten viimeksi sanoinkin, koska meillä vaihtui se RS mutta mä varmaan samaan aikaan tämä jakso julkaistaan, niin mä pistän sinne itun esiin se sinne ö, hakuun. Ja kato, että saattaa mennä pari päivän yhden sinne ilmestyy, mutta sitten kuitenkin joskin vähän se tulee. No kuitenkin. Kerron nyt ensin vähän säätää, mitä sä oot tehnyt joulua, kun sun on näkynyt täällä. No tota, mun, mulle annettiin, tai mulla oli yhteensä viikon loma tuosta Sivarista, ja mä kävin tietysti taas vaihteeksi tuolla Vaasassa, niin tota, ei, siellä, no, ei siellä mitään erityistä, että uusi vuosi vietettiin ja ammuttiin raketteja ja tuommoista perus, perussettiä, ja siinä on sitten tästä tullut pelailtua tässä viime aikoina tietysti Joo. jotain... No siis 3 nyt nytten, kun ei viillä ole nyt ollut oikein pelattavaa, en oo itse Skyward Swordia mennyt ostamaan, niin mä oon pelannut lähinnä tota ä, Super Mario 3D Landin, niin se mä ainakin pedin läpi, ja sitten Mario Kart 6 ka on Pokemonien lisäksi pelannut. Joo, no mulla on vähän samalta, että mitä Mario Kart 7 ka on pelannut aika paljon, oliko mulla 100 tuntia, sen ei en enää, katsoi joku aika sitten, sitten tota 3D Landin mä oon vetänyt sen kerran läpi. Ennen kokonaan, mutta läpi kuitenkin. Ja. Joo, no mitä nyt niistä sanoisi. En, tuo Triilanti, niin se muu, niin jonkin verran yllätti mutta kuitenkin. Mä ajattelen, että ei mua hirveästi kiinnostaisi se, mutta kun veli sen saa jo läheksi, kanssa pelannut. Niin, niin en mä siel, siel, hirveästi odottanut sitä mitään hienoa, mutta kuitenkin se yllätti. Vähän mua ne... Kontrollit ehkä sinne, mä en tykkään niistä, kai pystytään esimerkiksi tuota kolmoishyppää tekemään ollenkaan jotakin sitten muutenkin vähän noista kankkeita mun mielestä, mutta kyllä se muuten ihan semmonen mainio Okei, okay. no mun mielestä se oli to tota se oli, no se yllätti aika positiivisesti, Et se oli niinku semmoista, se, se vähän niinku se tyyli, mitä nyt vaikka galaksit on, on oikeastaan noin kaikki tommoset mariot, että Et kun vetää niinku kentän tai kerää tähän, niin se... vielä yksi. Vielä yks sen jälkeen. Vielä yks. Ja sit tota... No siis siinä oli just se semmonen koukuttavuus, semmonen marjomaisuus. Ja siinä oli niinku grafiikat oli to tosi hyvät. Se 3D, niin se, se oli niinku tosi... Siis se oli oikeesti tosi onnistunut. Et se se, se niinku syventää ja se niin kuin, näyttää ne alustat, platformit paremmin. Ja se on mm. paljon tarkempaa sit se loikkiminen. Ja tota... Niin, mä, että hyvät musiikit, jos sanoin niin? Että, no. Niin, niin, okei. No, siinä on tosi hyvät musiikit, että siinä on niinku semmoista vanhoista marjoista remiksejä. Se on uutta, esimerkiksi se pääteema musiikki, se on tosi hyvä No, joo. no aina, jonka muista ei oikeastaan niistä se pääteema. Niin. Se on, se hyvä. Ja, tota, siinä on sitten kans toi, se oli niinku ne kahdeksan ensimmäistä maailmaa, niin ne on tosi, tosi helppoja. Ja ne, ne niinku justi semmosia ekakertalaisia niin tosi hyvin niinku opastaa ja siinä pääsee hyvin mukaan ja tälleen. Mutta siinä tosiaan niin ite ajattelin, että ei vitsi mikä peli, kun oli vetänyt ne kahdeksan ekaa. Mutta onneksi sen jälkeen avautui vähän lisäpelattavaa no. ja sitten tuli radikaali radikaalimuutos. Joo. No, aika moni kyllä vissiin luulee että se on liian helppo peli. Mutta sitten vasta sen täpipelun jälkeen niin huomannut, että aukeaa lisää. Että mä en oo niihin uusin Kosken kun en, en ole toista kertaa alkamassa vielä pelaamaan, niin... En tiedä vielä, minkälaisen ne on, mutta... Tämän, tämän vikaa maailman, se vikaa kenttää, oikeastaan, tai vika vikaa maailma, Niin se oli sellainen, josta on se kunnon haaste siinä, että... Sitä aiemmat meni melkein silmäkkini läpi. Mm, joo. No tota... Niin, no, mä, mä oikeastaan... Jos suosittelisin tota peliä niinku... Kaikille, ihan kaikille 3DS-omistajille, sellaisillekin, joka ei niinku... Kuin... Oo Marioista välittänyt, että to, toi on sellainen peli, että, että sen pelin myötä pääsee Hyvin tutustumaan noihin Mario-peleihin ja löytää varmaan sen koukuttavuuden mm. Et, Tuosta oli muuten saatavilla se Bundelle se oli se 3 se tai se 3 d lentini niin... niin joo, se vielä se on, se on, se on hyvä M Mun tietenkseen niin sitä valkosta laitetta ei saa edes erikseen Vai saaks? Ja, Mitä itse luen, että, että Jenkke vissin tulossa ensi kuussa se valkoinen Pinkki Okei. Kai tulee tännekin sitten Joo. Se on sekin on varmaan saanut sen hinnan alennuksen siinä. Sekin joo. paketti, että... Joo, joo. Ja se musta kultainen celta, puhuttelee se vissi on kanssa Euroopassa jo. Joo, se on. Ihan, se on. ihan hieno kans. On se. Te ei ostanut se ostanut sen nyt, jos olisin ne kolme hankkimassa. Niin. Sip, puhutin, Mario Kart 7 vielä jonkin verran? Joo, joo. Et mulla on varmaan jotain, mitähän se voisi olla, niinku pelitunteja. No, mä kyllä katsoin, että oli ainakin jo, joku yli sata, mutta siitä on vähän aikaa, niin voisiko olla jotain 150. Niin tota, on. Se on semmonen, niin siinä on se semmonen Mario Kartin suola ja koukuttavuus, mutta tota, siinä niin tosi paljon fiilistä syö. Se miten pahasti se on. Niin sanotusti rushattu. Se, se on niin hätäisesti tehty juuri äkkiä joulumyynteihin, että se, on aivan... se oli vähän pettymys ja sit se, että ei sitä voi niinku pelata samalla tavalla, mitä Mario Kart viitä, kun siinä oli kaikki ne turnaukset ja klaanit ja kaikkea tämmöistä, Niin tuossa se ei, ei oikein toimi. Se on, se on vähän tyritty, kun ne yhteisöt on vähän mitä ne on vaikkei niin kuin tiedä yhteisökoodiin niin voi liittyä yhteisöön mm. ja tämmöistä. Tulee jotain trolleja sinne pilaamaan. Ja... Joo, eniten mä oon just masentajit jälläkin ne communityt siinä, koska sinne, ne ei just toimisi silleen niin kuin market friend roomit, että se olisi paljon parempi, jos olisi samalla tavalla tehty oikeastaan. Sitten niin. niin tulee niitä ranskalaisia randomoita sinne. Siellä, siellä nä, siellä nä, se ei pystyisi mitenkään piilottamaan niin sitä onlineista. Siellä oli kuitenkin jotakin vaihtoehtoja optionsissa, että Hide online status, mutta ei se mun mielestä mitään tehnyt, mitä nyt testattiin sitä. Niin. Ja sit lisäksi se... Vuhu... Vuhu mountain loopin, se kuuluisa glitchi, että... Niin. Kääntyy 90 astetta ja hyppää alas, niin skippaa joku puolet siitä radasta, niin... Sit Nintero vielä sanoo, että... Että he eivät voi patchata sitä, koska muuten niin kuin alkuperäis... Alkuperäis niin kuin pelin... Ostaajia, niin niillä on suur, liian suuri etu, että ne u, uusien niin Madagasc-Teskojen niin mihin on patchetty, niin ne ei sitten voi tehdä sitä. Et, mm -hmm. et mieluummin, että kaikki voi tehdä. Niin vähän ihmettelin, että eikö ne tosiaan voi niin kuin, tehdä vaikka jotain päivitystä, että kun menee lokaa wi niin, logoa, wifi, niin se pyytää tehdä sen päivityksen, että pääsee pelaamaan, että muuten Joo. ei pääse. Että ei ne ilmeisesti sitten voi tehdä tuolla, että mä en ymmärrä. Kuitenkin joku DLC-ominaisuushan tuli siihen samaan päivitykseen aikaan, kun mä 7 julkistettiin tai julkisti, mutta mä en ymmärrä itäkään että miksei sitä voisi vaikka muistikortit tai jonnekin jotakin ladata, tai sitten ihan siinä systeemin muistiin, kyllä näin, eihän ne varmaan paljon tilaa veisi kuitenkaan joku tällainen yksinrätainen rata-patchi. Mm, niin. Tai aiheuttaisi joku disconnection vaikka kun sinne järveen hyppäistä, jotain sellaista, mutta ei. En tiedä miksi ei onnistu. Mm eivät vaan jaksa todennäköisesti. Niin, menee ja tiedä. Mutta mu, mitä nyt itse on pelannut, niin mun mielestä on niin paljon hauskempi pelata onko kuin tuota Marikard tykkään tuosta kaauksesta, mikä tuossa ajasti, ja <tos> sitten, että, että kaikki on niin samalla viivalla, että kuka tahansa oikeastaan pystyy voittamaan Joo, kesää. toi on aika balance siinä mielessä, että jos, on niin kuin, jos ajaa tosi hyvin, niin siitä rankastaa paljon enemmän, mitä... Esimerkiksi Mario Kart 5, että mä oon kokenut sen, että Blue, Shell, Blue Shellista on niin enemmän haittaa. Mä en tiedä, onko se... Mä en oo ihan, ihan samaa mieltä välttämättä. Mä ni, se, niin se on kuitenkin hauska, kun näkyy sen näkyy, että mitä itemeitä on käytössä kaikilla. Sitten kun se saa itse sen sinisen kirveä... Pitää sitä vähän aikaa siinä, että kuumottelee sitä useasti niitä kärjäsailajaa, että koska se tulee, ja pitäisikö se jarru, jarrupohjaa antaa toiselle se sininen kilpi. Ja sitten muutenkin se on ehkä vähän nopeampaa, meidän hypätä vaan suoraan rotkoon, tulee se sininen, näkee, että se tulee. Joo, se on varsinkin jossakin Rainboardissa, missä ei ole mitään esteitä hypätä alas, mm. niin se on paljon nopeampaa, jos se... Jos se laki pudotusturbo onnistuu vielä sitten, niin sitten se on ainakin paljon nopeampi. Ja sitten se efekti siinä räjähdyksessä, ja se bluselle tulee, niin se ei, ole, se ei ole niin vahva kuin tuossa äh, Mario Kart 5 esimerkiksi, mutta tietenkin jossakin Nessarimbo-routesta jossain se on, niin aika pahaa, kun se lentää mikä automaattisesti sitten pois sieltä radalta sen autosomaan. Joo, tota, no siis siinä on se, että just siinä, se kiihtyminen, niin Mario Kart 5 oli se standing turbo, Mm. Niin, tos, niin se varmaan voi ehkä sitä myötä olla ehkä pahempi kuin mitä Mario Kart 5. Mutta tota, niin palatakseni vielä tuohon niinku siihen et ajamiseen itse, että se, se on tota justiin, munkin mielestä on ehkä vähän, vähän jopa hauskempaa kuin Mario Kart 5. Se on niinku tosi vertaa Mario Kart 5 kartilaajamista niinku tuohon Mario Kart 7 kartilaajamiseen, niin se on niinku huomattava parannus. Et Mario Kart 5 niin tota, kartilaajoi väkisinkin pitkin seinä, että piti olla vaan se tietty tietty linja, ettei saanut vähäkään mennä siitä ulos ja muuta oli heti seinässä. Tuossa niin pystyy aika hyvin ajaa oikeastaan missä vaan ja ohjata miten vaan, että se on niin kuin tosi, tosi niin kuin hyvää kivaa ajelua kartilla, että se on tosi hyvä. Joo, ja tuossa mun mielestä niin kuin hyvin kanssa Seis, seis kanssa saa tuonne soitua erot balansoitua silleen, että niin kuin, vaikka sulla on niin speed, jossa on autossa jotain kakkonen, niin sä voit ihan hyvin semmoisella, jolloin on, ne on se speedi ja, ja sitten vähän eri statsit muuten. Se on mun mm. mielestä tosi hyvin. Siinä ajotautot ratkaisee aika paljon ja mm, tuuripeli kanssa. Mutta sitten niin kuin useissa radoissa niin eri renkaat ne ratkaisevat aika paljon, että mitä eroa niissä. Esimerkiksi siinä on se, mikä sitä koopasity. Joo. Sitä kun tällä lailla sponkeilla ajamaan, niin se ei oikein millään. Susta driftata ja, ja menee pitkin ja... sinne. <laughs> tota, mä itse käytän noita red monstereita. Niin tota, siinä, siinä justiin niin yleensä mulla tuppaa niin mennä silleen, jos tulee hyvä lähtö, niin sit saa ajaa niin koko, koko kisan niin ihan rauhassa kärjessä, Siitä huolimatta, että tulee Blue Shell jos toinenkin. Että siinä siinä huomattava etu tulee, ehkä vähän liiankin iso etu. No ei se mun mielestä oikeastaan... Paljon eroon ja renka siinä on muutama semmoinen hyvä rengas, koska itse katsonut niitä, mitä musromeja. Ja mun mielestä niin hyvä, kannattaa antaa vähän niitä handling ja speedejä, mitä antavat. antavatkaan. Ja sitten niillä pysyy hyvin myös radoilla, että kyllä mä oon testannut niitä useampitakin renkaita siinä, mitä siinä nyt oli. No slimit on hyvät ja slickit on joossa, ja rados on hyvät ja monsterit on myös hyvät. Että sille, sillehän on hyvin saanut palaisuutta. Ja siinä näkee niin kuin, eri niitä yhdistelmiä, ettei ole kaikella ne samat. Tuossa nettipelissä, niin se on ihan hyvä. Joo, se on, se on hyvä juttu se. Ja myös näitä hahmoille, on niinkö, tai niin on ne kokoluokat ja ne ratkaisee, että yksilöllisiä eroja, että joku metalmari olisi kaikkien valinta, vai voi olla joku varjon myös ihan yhtä hyvin. Niin, se on totta. Kyllä mä, mä, ainakin, kyllä mä tätä suosittelen, mutta, tota se, mutta Mario Kart Wii on kyllä mun mielestä parempi, mutta ei siis tarkoita sitä, että ei kannattaisi ostaa, että... Ihan hyvää pelattavaa, 3 DSL, että ihan hyvä nettipeli, ja siinä on myös tämä, jos liittyy ja se on se pelihuone täynnä, niin sitten on niin jonotussysteemi, että voi jonottaa ja katsoa kaverin peliä että se on niin kuin pieni askel kohti hmm. parempaa. No, kerro sitten vähän, onko sinä vielä muita pelejä tai juttuja, mitä olet tehnyt? No, no tota, ei mulla oo oikea, oikeastaan oo. Et nyt kun katselen noita pelejä tossa, niin no bravulia. mä oon nyt tässä viime aikoina käynyt muutamassa brawl turnauksessa ja Pokemonia, mutta tota, ei niistä mitään erityistä kerrottavaa sinänsä. No, mä voisin kertoa vielä vähän, niin tota, mä oon itse tota, mitä nyt Expojen jälkeen, niin mä ostin siltä Ratchetilta siellä sen Fox assalti mä en muista onko mä maininnut tän aiemmin, mutta sitä mä pelasin silloin. Ehkä joulukuussa, en mä nyt sitä tammikuussa muistaakseni koskenut. Mutta niinkö, sen takia ostin, se on siis se peli, ja että aika vanha. Niin, sen takia ostin, koska on sarjan fani ja halusin niinkö, siihen kokoelmaan täytettä. Ja ainoa mitä mä en enää omista, ne on tuo Starwingis koska mulla ei ole muutenkaan. Niin. Mutta oon sitä kuitenkin pelannut. Ja on myös pelannut Star Fox 2, seita ei julkaistu ollenkaan. emulatorilla kuitenkin. Mutta niin tuon assalti ostia, se on vähän semmoinen peli, että, että kun ensimmäisen kentän pelasi, niin mä valitsin siihen tuon helpomman vaikeusaste. Ja se oli, se oli niin komean näköinen semmoista, että tykii että huhu ja ääninäyttely pisti sen heti vähän silmään, silmä, ei silmä voi pistää, mutta korviin pistää. Niin se oli aika... Hirveä ehkä vertaa tuohon adventureisiin kuitenkin. Mutta sitten graafisilta tyllintä se niin tosi komeannäköinen ja rullas hyviä. Kaikkea. Se eka semmoista mutta Sitten tota, se ensimmäisten kenttien jälkeen tuli ensimmäinen tuo niin se tankki ja kävelykenttä samassa. Niin ensimmäinen semmoinen tuli, niin sitten iskin päätä seinät ei huhus huh. ja hirveätä. Ja se oli niin, niin sen sellainen joku... Bossi joku ihme hämähäkki. Ja sitten kun se niin menemään sen hämähäkin jalkoja päin, ja se tankki lähtee vetämään kuperkeikkaa heti, kun se niihin jalkoihin. Se niin joku semmoinen ihme pukinen juttu siinä jaloissa ja... ja sitten kun ne itse tehtävät, kaikki muut ne lentelytehtävät on semmoiset, että... Saat kolme targettia, ammu ne No niin, sitten annetaan saa kolme lisää, ammuppa nekin vielä. Sitten parhaimmassa tapauksessa tulee vielä kolme lisää, tai sitten käy nyt, tulee vaan joku bossia ja sitten hakata. Ja sitten jos sä kuolet sen bossin, niin me muuten vaiheessa on vaikeusaste vielä sen normaaliin vai mikä silveri se siinä on. Sen ekan tietenkin se oli niin helppo. Se tuntui sen alussa ihan hyvältä se silveri, mutta <laughs> sitten kun mitä pitemmälle pääsee, mä aloin katuma tuota vähän se, että huh niin mitä mä olin sanomassa aikaisemmin, että öö, niin, jos sinä Silverissä esimerkiksi saan niihin kenttiin niin yleensä niin kolme elämää siihen alkuun, mutta sitten jos niin aika helposti kuolet, varsinkin jos sinä niissä kentissä, ja sitten kun tulee se, pääset sen bossiin ja kuolet siihen kolme kertaa, niin se heittää sinut siihen koko tehtävän alkuun, joutuu vuosittain ne kolme targettia hakemaan sitä alusta, sitten saat sen toisen kuesti, ja sen bossi vasta. Että siinä kohtaa alkoi vähän niinku tökkimään se peli. Ja muuta se niin tosi hyvä tänne Kaikki lentokentät on tullut hyviä. Mutta kaikki muu sinne ei on nollaista kuraa. Että. Ja nyt mä oon siinä loppubossissa. Mä siihen jäin jumiin. Sitä ennen tulee se semmonen joku oma lentelykenttä. Niin sekin ihan hirveen vaikea. Sen pääsin kuitenkin läpi. Ja. Mutta sitten tulee semmonen monivaiheinen bossi. Että. Siinä eka sain viettää mitä piti tehdä. Ja sitten kun eteenpäin niin. Ei ettekä tosi se kakkos vaihe, merkis, kolmas vaihe, niin... En päässyt yhtään pitemmälle sitä. Sitten, sitten tyssasi ihan seinät, että niin mahota oli, ei pysynyt millään hengissä. Ja sen jälkeen en ole koskenut siihen peliin. Varmaan joulun jälkeen en ole koskenut siihen. <tos> no, Okei, okay, kuulostaa tosi hyvältä. Mutta sitten kun esimerkiksi tuohon... Mm, ...Starbucks 643D, mitä 3DS on pelannut, niin... niin ...se on aikaa niin ...alkaa tuntua entistä paremmalta peliä, peliä, peliä kun tuota on pelannut. Että... Eh ehdottomasti verran mun suosikkipenee viime vuodelta kuitenkin. En tiedä, kun ehkä myös Skyward Swordin rankka ja Sitten sit tulisi varmaan tuo Mario Kartti ja Star Mikä summiasta oli sitten viime vuoden paras? No, Mario Kartti 8 oli niinku semmonen itsestäänselvä Game of the Year, mutta sitten se oli niin kova pettymys, että ei vaan pysty sanomaan hyvällä omalla tunnolla, että se oli paras, niin... Se menee Super Mario 3D Landille se titteli. Onko kohdalla. No mitä sitten tämä tältä huolta odotat? No, peli no, pelivuosihan on aika huikee nyt o, mun käsityksen mukaan joka alustalla, mutta jos nyt keskitytään Nintendoon, niin kuin tässä ehkä on hieman tarkoitus, niin mm. Wii U, niin se nyt tulee sitten siinä loppuvuonna, mitä todennäköisimmin se, se tota, ja jos se nimi on vielä viiuku, niin. Niin, että vaihtaa sen nimeä mikä mun mielestä on ihan järkeväkin päätös. No on, sehän on just tosiaan, että 3DS on ollut DS:n niinku malliksi ja niin poispäin, että on herättänyt se kannusta. Mutta joka tapauksessa, niin se, se on semmoinen konsoli, mitä Mä, mä, no, se, mitä, mä nyt niinku, toivon parasta pelkään pahinta, että miten Nintendo nyt hoitaa tuon homman, että 3DS oli niin paha varsin nyt, mitä tässä on syksyllä ollut, noin lisätatit ja tuommoiset kauhean. Toivottavasti kuitenkin on ainakin no lupaa, että ne no on opiksi ot, op, ottanut sitä ja lupailleen niin julkaisupeleiksi ihan hyvää. Se, joo, mutta se, että onko se vain ainoastaan sitten tuo julkaisupelijuttu, että lisäksi täytyy katsoa se hintapolitiikka, että se ei maksa mitään 400 euroa. Mm. Se, on, se, ei, se ei kyllä houkuta kovin monia, että mietitään, että viimaksu sen 269 euroa silloin, kun se julkaistiin jouluna. Ja ne oli joka kaupassa loppu, ne konsolit. Niin jos mietitään, että Wii U vaikka 299 euroa, niin se myisi kuin leipä, mun no. mielestä. Et mä itse toivon, että se ei maksaisi kuin korkeintaan 350 Et muuten, se on, muuten se alkaa olla liian kallis, että menee sitten sinne PlayStation kolmosen tasolle. Ei, ei, se, se ei nyt sitten myydä kauheasti silloin, kun se julkaistiin. Et... Niin, se vähän hankaa tuotakin hintaakin oikeastaan. Arvioidaan, mitä nyt, se on nyt vähän vanhempaa tekniikkaa varmaan, että ne ei tehdä ihan uutta rautaa piste. Niin mm. sen verran menen varmaan kustongs laskuun kuitenkin, mutta... Tuota, jos vedataan vaikka pleikkari kolmosen, mitä 260 maksaa nykyään varmaan. Joo, se on aika paljon halventunut. Että ne on ne komponentit ha halventunut niin paljon, että nyt voidaan laskea noita hintoja. Mm. Mutta mä... jos vaikka vius, vaikka tuplastaikki sen Pleikari kolmosen tehoon, niin kuinka paljon se pystyy sitten maksamaan. Että, ja sitten tulee vielä se ohjaan, jos on näyttöä ja mitä ei ole onkaan. Niin jär, jos järkevästi laskee, niin kyllä se 300 päälle menisi, vaikka tiinkin toivoisin, että siihen 300 pintaan tulisi se hinta sitten. Kyllä se, mä oon vähän pessimisti ja mä sanoin, että se, ne, se on se kolme siis se 400, mm. mikä on aika paha juttu. Joo, se on Vaan... vähän just semmoinen kipurea, että ei viittis maksaa kyllä. Mutta 350, katsotaan. niin se voi ehkä just, just maksaa. Niin, Joo, se jää nähtäväksi, että toivotaan parasta, pelätään pahinta. Mutta sitten itseä noista peleistä, ja Piu-julkaisupelejä tietäkään vielä, mutta E3 kerrotaan siitä varmaan lisää sitten jotakin. 3 ds tulossa nyt, maaliskuussako? Joo, kyllä. kit Icarus uprisingi tulee silloin. Haluatko sanoa siitä jotain? No se... testannut. Niin joo, siitä on vuosi kun mä testasin, se oli silloin se helmikuu 2011 tilaisuus YK-klubissa Helsingissä, siellä mä sitä testasin silloin ja kyllä mä, mulla jäi erityisesti mieleen se, että se, se, se 3D oli niin tosi semmoinen hyvin hoidettu, se oli tosi semmoinen upottava, <laughs> upottava ja tota, se grafiikat oli, oli ainakin tosi niin miellyttävät ja se oli semmoista silmäruokaa ja se oli semmoista No, se oli semmoista vauhdikasta räiskintää, vähän tuli mieleen Star Fox 64, mutta siinä, siinä sitten sen lisäksi, että oli semmoisia ilmalentoja, niin vähän semmoisia ra raidemaisia ilmalentoja, niin to, siellä sitten tietysti pystyi niin kuin maan päälläkin tota, juoksentelemaan, ja, ja tota, siinä oli, mitä mä pelasin, niin siinä oli semmoinen iso, iso joku possi, minkä mä siinä löin, että se, et sen kun siinä pieksi, niin sen jälkeen... Sen jälkeen niin ajattelin, että kyllä tämä varmaan menee, menee ostoa ja nyt, nyt on vielä, tota, sitä on ilmeisesti kehuttu jonkun verran kai. Joo, siinä on muun muassa, muun muassa on myös joku online-molinpelimoodi, että siihen tiimi Joo. taisi sellaista. Jotenkin mun mielenkiinto herätti siinä sitten. Sala on Joo. kyllä, toi, sala on kyllä toi muodin, että se muodottavasti oikeasti Star Fox, eikä mikään kitiikarus. Mun vähän sopii paremmin Star Foxen kuitenkin si kanssa. Tai ihan yhtä hyvin sopii. Joo, se on tota... 3 VS 3. Siinä oli joku Dark Side ja Light Side mun mielestä. Tämän muistaakseni. Niin, siihen tulee muuten mukana vielä semmonen... Mitä mä kutsun striimauständiksi. Se on semmonen pidike 3 että Se pitää sitä telineessä, satelineessä asennos, että pystyy styluskynällä stul niinku pelaamaan, ja varmaan myös Circle Pad Proon kanssa niin Se jotenkin tota, paremmin. Varmaan vasenkätisiä vasen helpottaa paljon Niin, niin. Tota, mitäs sitten? Revelations. No, sitten myös tuossa tuo, vainko hän tullut, tääkin no, Re Resident Evil Revelations, josta on myös tuo demo tuolla i -Sopissa. Joo, mä, mä oon mutta mä en tiedä, onko, ootko sä testannut sitä sitten? No joo, mä testasin tuossa nyt viime... Mä pelasinko kuukimmaa koko ajan? Ei, en, en mä sitä <laughs> vielä testannut, mä tota, Mä viime lauantaina, lauantai sun, yöön yön latasin ton ressa ja... No, mä pelasin sitä sen verran, että mä menin sinne, siinä, siinä oli se vessa, niin mä menin sinne, ja... Sitten sen jälkeen, kun mä löytin sieltä Vessasta esineen, niin kuului semmonen... äänähdys, niin... vaan ja close software, <tos> <se> että <elette> software. <tos> ei, ei, kiitos. Siihen se on kokemukset. <tos> Joo. No, mä pelasin läpi sen demon, ja pe pelasin niin ekalla kerran. Mä en edes kuollut sen yhtään kertaa. Va vaikka en oo mitään vielä mutta niin... Jonkin verran tieminen se tehdään. Ja kuitenkin opettelin käyttämään sitä. <tos> Mitä oli tavaralaatikko siinä, mitä siinä nyt onkaan. Se, on se näyttää tosi hyvältä sen veri ensimmäiseksi. Ja että se myös ohjaa ihan hyvin. Mä en tiedä, että mä varmaan kuitenkaan tule ostamaan sitä, vaan, jos halvalla löyä joskus. Ihan kiinnostava kyllä se muuten on. Mä en oikein osaa mitä sanoa. No. Päällä sillä helpommalla, vaan mikä, mikä oletus taas oli kai vaikeus. Normaali siinä mun muistaakseni ja. oli. Oli olikö lähellä, että olisin kuullut siinä, sitten jos se sitten seutunut sen demon alkuun tai jotakin semmoista, ainakin niin mulle sanottiin. Mutta en kuullut, ja se on ihan komia peli. En, ei ole mitään muuta sanottavaa, eikä ei ole mitään pahaa sanottavaa, vaan se on ihan siisti peli. No useat sanoo, että siinä ei, mitään, niin kuin, siinä ei ole mitään kauhua, että se on ihan semmoinen... No, no niin, joo, en mä oh. säikönyt no, siinä. Minä nyt vähän, vähän niin kuin osaa arvata, että pitkä käytövä, että siellä hyppää joku... Mörkö sieltä <tos> Joo, mutta siinä virtaa adrenaliini niin kuin oikeassa elämässä, niin mä en pysty pelaamaan, kun se tulee semmoinen niin konsoli on yhtäkkiä seinässä. Ni... <tos> se vähän paniikki alkoi iskeä, minkä ei huom... Kattua, että tosta pistoonista lopuusään. Ei. Et mä siitä <tos> laatikosta itse <niitä> lataan. Niin... <tos> Joo, kyllä mulle riitti se, mitä mä kokeilin. Mutta tota, mä odotan mielenkiinnolla, että miten se peli myy, että se, se antaa kans paljon niinku näyttöä siitä, että miten noita näitä ei-Nintero-pelien pelien niin pelaajia niin miten, miten niin kuin paljon semmosia on. Tai no voisko sanoa suorat HC-pelaajia. Joo. Tänä vuonna tulee vielä ainakin Luigi's Mansion 2. Ootatko sä sitä? Joo, mä oon vetänyt sen GameCubin Luigi's Mansionin lä lävittä. Ja tota, siihen nyt on semmonen pieni hype Hype, että tota... Mä vaan tosin tiedän että ei sitten varmaan kukaan tiedä, että milloin se tulee. Että onko sitä edes lupailtu, mihin Kyllä se vissi luvattiin, niin kuin... Ai, että hetki... Ennen kesää kuitenkin tulisi. No se pitäisi sitten aika äkkiä, niin kuin julkistaa julkaisupäivä. Niin. Sitten, että, Mutta saa nähdä, että kyllä... No. Totta kai menee ostoa. Mä en tiedä, mä en oo pelannut sitä alkupäistä lukisemään semmoinen. Mulla on vähän samanlainen fiilis, 3D-länteistä, että mä en oikein odota mitään, enkä ole kiinnostunut, mutta kuitenkin varmaan jossakin vähän se odottaa, se yllättää positiivisesti. Joo. Mitäs tämä Paper Mario siitä, eli mä tiedän yhteyttä, koska se on tulossa? No, se, no siis totta kai siihen on varmaan kaikista viiunojälkeen suurin hype, että ainakin mitä mä nyt oon pelannut sen Inter64 alkuperäisen Paper Marioja niin, niin no no joo No noin RPG RPGt, ne on aika samanlaisia, niin mä oon ainakin Bowserin tosesta pelannut, niin niitten tota... perusteella niin tota mä hypetän tota 3DS ja Paper Mario aika, aika paljon, että toivottavasti sieltä tulee semmonen hiottu hyvä. Ja Forrelle saa lähettää Thousand Year door, jos <laughs> Joo, sitä mä oon tässä koittanut etsiä, että ne on aika vähissä ne pelit nykyään. Että... Joo. Ja tota... Tässä vasta oli uutinen, että to, se oli tuo, mikähän tämä oli, Official Nintendo Magazine, niin siitä oli joku skanni pistetty nettiin, että Aasia 3D olisi kesäiksi Aika kova lukaus. Ootko sä lukenut? En ole lukenut. Joo. Ja sitten siinä myös kerrottiin vähän jotakin uuttakin, että siinä esimerkiksi tämä Street Pass hyödynnetään sille, että öö, jos sä Street Passat on joku kaveri kapellaa sitä peliä, niin se tulee sinne kylään ja jonnekin alueelle sen kaverin talo. Ja sitten pystyt sieltä kaikilla sis sisustusvinkkien katsomaan sitä muuta. Se on yksi. Sitten ja. varmaan jotakin kirjeenvaihtoa sellaista voi, peikka, on. voi tehdä. Joo. <lopuhu> Mä tota, no mä Animal Crossingissa ei en, en, eniten pitänyt siitä kalojen ja hyö, hyönteisten nappaamisesta, niin tota, mm, Mä vähän toivoisin, että ois ois tota, öö, Enemmän kerättävää, kuin mitä Let's Go The Cityssä. No, no, ainakin enemmän tehtävää, että sä kun Joo. tässä pystyy niinkään ja kaikki itse. Mm. vaikka sohvat sen laskoon sinä myös... Ilmeisesti siinä on joku isompi ostoskeskus, ja sitten siinä on tota, vielä se saarikin, ja pääsee kai uimalla. Okei. ja sitten pois myös sukeille jotain, ja sellaista, että ainakin se tehtävä on. Ja itse odotan tosi paljon, että heti jos kesäkset tulee, niin hyvin hybi, kauppaa ja sen. Joo, kyllä se. Se kun sivari loppuu, niin tulisi itsekin loikittua aika innolla. Mm. Loppuvuodesta en oha sanoa aika kysymysmerkki tuo kesän jälkeinen aika, että miten no, se VU tulee, mutta siitä mm. ei tiedä vielä mitään, ei saa sanoa kukaan. Varmaan pelaillaan sitten Animal Crossingia siihen Paper Marioon ja sitten vu saakka. Mm. Ja tietysti Animal Crossingia pelataan sen jälkeenkin toivottavasti vielä jopa vuosia, mutta joka tapauksessa niin ei siinä varmaan ole sitten jälkimmäisellä puoliskolla. Mun mielestä luvassa tosiaan muuta kuin ne kaksi. Joo. Ja, joo. Ja no, Viile tulee tota... Niitä Japskiropeja. Last ja Pandora tulee ainakin Euroopassa. Mutta ei oikein mitään muuta tulla. Oiskohan Viime pelit pikkuhiljaa siinä. Mitä on ainakin Ne on sanonut, että ne pitäisi sitä vähän niin kuin. Jonkun aikaa vielä hengissä. varmaan ei kolmessa kuule siitäkin jotakin sitte mm, joo. No mä toivon, että ne keskittyis siihen vu heti suoraan, niin ois sitten niit julkaisupelejäki ja semmoista. Mm. Joo. Mutta nyt hojaus mennä tauolle ja sitten jatketaan varmaan jälkikin Sidewalki-uutisilla. No ei forre! No mitä ikinä? Tiesitkö, että Sightvolk-etuusivu on uudistettu? No enpä tiennyt. Mitä sinne löytyy? Öö... Kai sä tunti Joo. Joo. Joo, mä menen sinne. No hieno homma. Tervetuloa takaisin ja mennään nyt tuonne uutisiin. Joo, eli nyt on to, semmoinen juttu, että kuten kukaan ei varmaan tiennyt, niin meidän etusivu on uudistunut ja se uudistuu tässä 20. päivä, tammikuuta. Eli, eli tota, tämä on nyt neljäs versio tästä etusivusta. Meillä on tullut, muti olisi hyvä, jos Spike olisi täällä, mutta eipä sitä, eipä sitä näkyy nyt tuossa kyviessäkään. No on se nyt täällä, pitäisikö soittaa? <laughs> Juu. Pistetään tällä extemporeella, lisätään puheenjohtajalla, katona no vastauka. No <laughs> <laughs> Noniin, mm. joo, eli nyt äh, Spikei tuli tähän mukaan. Ja tota, nyt just itse päästiin sopivan kohtaan, ja tämähän oli, ei ollut suunniteltu juttu, tai no en tiedä, joo. Niin, ää, että tota, tämä meidän Sitefolkin etusivu uudistuu tässä ää, 20. Päivä tammikuuta, ja siellä on kaikenlaista kivaa, että siellä on tota, no, lähinnä nyt koko etusivun näyttää uudelta, että siinä on tullut tuota... Öö, uutisten salaus on tullut ja sitten siinä on näkee viisi uutta foorumiviesteä ja kommenttia. Ja sitten on myös Facebookin ja Twitterin tämmöinen fiidi ja myös tämmöinen siisti uusi kalenteri. Ja öö, Spike ei voisi kertoakaan sitä, mitä tässä takana on, että vaikka tässä kalenterista ja tuosta CMS-stä kerrot vähän, niin. Hyvä no, tulee. Täs... Täs siis... Oikeastaan tuo koko sivusto on muuttunut. Niin ulkoosu se rakenne, ja mm. toisin kuin aiemmat sivut, niin tässä on semmoinen itse tehty sisäänrakennettu sisällön hallintasysteemi, jolla niin kuin kaikki moderaattorit ja ylläpitäjät voi tehdä kaikkia uutisia ja oppaita paljon helpommin. Joo, ja sitten tässä on tosiaan myös ö, neljä eri väristä tämmöistä teemaa, ja eikö se ei niin, kuin... Ne vaihtuu niinku kans vuoden aikana mukaan, mutta sitten pystymys myös itse valittamaan niitä, jos ei tykkää niistä. Joo, oletukseni on vaihtuu aina vuoden ajan mukaan. Joo. No niin, sitten tota... Niin, tosiaan me ollaan käytetty nämä kaikki oppaat läpi ja sitten kirjoitettu osa niinku ihan kokonaan uusiksi ja osa, osa on pistetty kuvia ja sellaista. Ja sitten täällä on myös uusia oppaita, esimerkiksi tuosta ACG-sestä saariopas ja kaikki oppaat eivät oo vielä takaisin, mutta tässä... Seuraavana projektilla onkin, että pistän sen esimerkiksi tota, kasviopas, ei ole vielä tullut, niin se kirjoitetaan uusia pisteen tänne. Ja sitten tosiaan on tullut myös tällaista kaikenlaista laitteista oppaita, että miten yhdistää nettiä, sellaista on tullut. Myös ja sitten öö, näitä tota, arkistoja, Folkcast ja Folklaria on myös päivitetty, että vähän siitä tietokantat sydämistä vaikka. Niin kun näissä peleissä on aika paljon kaikkea semmoista kaloja ja semmoista listatietoa, niin päätettiin tehdä semmoinen tietokantasysteemi, jolla voi niin kuin, moderaattori tehdä omia tietokantoja ja semmoisia taulukkoja, johon voi lisätä noita tietoja kaloista ja muista. Joo. Ja <köhö> tämä tosiaan on meille vähän tämmöinen helppokäyttöisempi systeemi kuin aiemmin, että... Tässä päästään suoraan sivun kautta kirjautumaan hallintapaneeliin, niin sitä, sitä kautta voi syöttää uutisia oppaita kaikilla. Varmasti tulee sitten jatkossa paljon enemmän tämmöistä kaikilla uusia oppaita. Ja esimerkiksi kun AC3D tulee, niin siihen on sitten kätevää tuon kautta pisteaupasta. Foorumia ei ole tuota päivitetty vielä, mutta se päivitetään sitten tuossa joskus myöhemmin. Itse olen tutustunut tuohon. SMF2, sen, eli se meillä on nyt vielä se joku ykkönen siellä käytössä, mutta se ei ihan niin yksinkertaisesti siihen päivittää, kun pitää se ulkosuojastaan tähän mäkin kokonaan uusista siihen. Sitten eikö me ole että siihen tähän kanssa tekin tällaista teeman vaihtoa? Eikö on, tai siis se oli ihan siinä sekin, että tämä ihan sivuutta on semmoinen sisäinen integroitu. Niin, jos oli kanssa että... Mutta tuota, joo, joo no me ollaan nyt vähän tätä ö, sosiaalisen median puolta tässä kanssa että siellä on yhteisövälineestä, pääsee noihin Facebookia, kumppaneihin ja etuisuudesta pääsee kanssa. Mutta tuota, ei tässä kai sen kummempaa enää ole. Ja tosiaan tuota, tulevaisuudessa niin uusia oppaita tulee. Ja seuraava projekti varmaan tässä mulla, että pistään tätä RSS uusiksi ja sinne. Tai se on laitettu oikeastaan uusiksi, mutta itun pitäisi vielä saada sukmitattua sen, että pääsee sieltä keltaillaan näitä uusia jaksoja. Mutta tässä meillä taisi olla tää jakso, ja tota, ensi kuussa tavataan, ja sanakaa nyt hei heitä jotain terveisiä äitille. <köhön> Vauhe. Hei hei. Okei sitten vielä tähän Aaseen vinkkiä lopun Aaseen pariin. Nyt mä ajattelin kertoa tällä kertaa tosta ö, hybridin kasvatuksesta jonkin verran. En oo tietääkseni aiemmin kertonutkaan. Niin, on siis sellaisia erivärisiä kukkia, joita niinku normaalisti aseen kaupoista saa. Ja tota, hybrideä saako pistää kaksi tai useamman semmoista niinku, kukkaa vierekkäin. Esimerkiksi niinku vaikka ö, kaksi punaista ruusua laittaa vierekkäin, niin niistä voisi tulla seuraavana päivänä mustaruusu ruusu Ja sitten tuota siihen tosiaan vähän rajoituksia, että minkälaisia kukkia voi laittaa vierekkäin, että ää, kaiken värisiä ei saa, mutta esimerkiksi niin jos punaisen ruusun ja valkoisen ruusun pistää, niin tulee vaaleanpunainen, mutta sitten niitä vaaleanpunaisia ruusia ei saa millään muulla tavalla. Ja sitten esimerkiksi jos pistetään kaksi kaksi tota, ää, keltaista pannysyä, niin sitä saa pitää mutua keltaisessa ja vähän katsotaan SiteFogin sivu kattak kun tulee takaa kasvilista, niin näkee sitä vähän lisää. Ja sitten, tota, jos haluaa saada kultaisia ruusuja, niin siihen tarvitsee ensin sen kastelukannun. Ja sitten tarvitsee myös tuommoisen nikö niin mustaruusu pitää tehdä ensin, mutta se mustaruusu pitää olla kuihtunut, niin kastelee sitä mustan niin siitä saa niitä ruusuja. Mutta sitten, miten tämä hybridi kasvaa kaikista tehokkainta, niin Mun mielestä on to todennu ja Spike on myös todennut ehkä tehokkaammaksi semmoisen viisikko -asetelman. eli Elikkä jos on semmonen viisi kukkaa ja sitten tota keskellä yksi Ja sitten sen kes keskikukaan niinku jokaisen kulmaan laitetaan yksi kukka Niin tulee semmonen <tosukko> <tosukko> <tosukko> <tosukko> <aja tosukko> <tosukko> <tosukko> Miten niinku nopassa on vitonen niin semmoinen Kuvi tulee siihen se on niinku aika tehokas Jos keskellä laittaa vielä niinku Jos nyt laittaa vaikkapa vaikka, va öö punaisen ruusun sitten kahteen kulman kaksi punaista ja sitten vielä yhden, tai keltaista ruusta vielä kahteen kulmaan. Niin sitten sitä samasta kuviosta voi saada niinku kahdenlaisia hybridiä, että voi saa joko mustia ruusuja tai sitten voi saa myös oranssia ruusia. Että se on aika tehokas sellainen. Ja sitten katsotaan vielä lopuksi tota AC-tapahtumia. Eli mä käytän tästä meidän uudesta forming ei foorumin kuin etusivun kalenterista. Toivottavasti tämä nyt toimii. Mä huomasin, että tässä oli joku virhe jossakin kuussa vielä, mutta ainakin tämä alkupuoli pitäisi oli ihan oikein. Elikkä tuota, toinen päivä on Groundhog Day AC Let's Go To ja myös tuossa GameCube Ja Tämä on vain jenkki paitsi että taitaa olla kyllä tuossa eurooppalaisessa AC-kiisessa sitä samaa. Elikkä silloin Savi tuota, Tortimerita Let's Go To Cityssä sapi r ja sitten GameCube versiossa saa jonkinlaisen kukaan. Sitten seuraavana päivänä on Japanissa on Beand, eli sapi Tämmösen okremaskin Tortimerilta. Sitten sitä seuraavana päivänä, eli neljäs on Wild Worldissa Flea marketti. Sitten siitä yksi viikko eteenpäin, yhdestäos päivää, niin on Fisuturno Slutskotusitissä. Ja sitten seuraava tapahtuma on 14. päivä. Ja sillä on ystävänpäivä ja erään hienommiin syntymäpäivä, Vink Wink. wink. Ja silloin saapin tota, chocolate tuossa Let's go to citysissä Joltainen niin vastakkaisen sukupuolinen asukkaalta Ja sitten tuossa ACGS saa myös jotain lahjoja postissa Ja sitten tota on 20. on on tämä festivaali Eli Let's go to Ja silloin sen tulee tämä paveriikin kukkasain Tähän ariin näistä Ja sitten vielä 26. päivä on Let's go to on! ja Wildberries on Fisuturnaus, että tapahtumia on. Ja nyt loppuun kuuden tai jotain kivaa musiikkia, ja myös tota meidän Sidewalkin YouTube-kanavalta kuulee nämä kaikki kappaleet nykyään, tämä me käytetään tästä että Hei hei, nähdään ensi kuussa. Mitä